Te'n fem mai un, un follow? que és una piulada? Saps fer anar Instagram? Tens més amics al Facebook que al carrer? Tots els secrets de les xarxes socials amb Pilar Zúñiga i Alfons Miralles. Alfons Miralles, Pilaceta, molt bona tarda, benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. I avui us proposem fer un programa interactiu en el qual ens ajudeu a definir, a determinar quins són els jocs i les aplicacions per smartphone, per tauleta, per internet que més us han enganxat. Quins són els jocs als que jugueu? Recordeu aquell Farmville que va posar-se en marxa amb els primers Facebooks i que la gent no et parlava perquè estava plantant cols o recollint tomàquets? Sí. Sí, és, no, veritat? és veritat. Marxo, marxo, que tinc la collita, que tinc la collita i després també reben... una viga que tengo que poner no sé què per l'altra granja. Hi havia, altra... Hi havia dues jocs de granges. Jo no, és que no he jugat a cap de, dels dos a cap dels dos que ja recordo, eh? però però sí sí estava tothom molt ten enganxat. enganxat, eh i a més haves tothom molt preocupat que allò que diuen del 10 minuts quart d'hora diaris per dedicar el curs al al joc era molt més, em sembla mm -hmm. perquè estava distribuït durant tot el dia perquè si t'anaava caducant, no me recordo què no. Sí, no. a, sí, sí, se n'hi va no, alguna per... cosa i havies estat a la white... Havies d'estar si reu... pendent perquè si no, no se t'emportaven les pastanagues. O... Bueno, és que vosaltres sou de la generació Tamagotchi. Sí, clar, eh... jo, jo tinc un pou al meu mòbil, eh? No jo, no, jo no sóc de Tamagotchi, ho reconec. Jo era més de Tetris. De Tetris també. Que per ser retornat, ara està entre els jocs més sí. menuts de la l'Apple Store, imagina't. Diu la a meva filla que és un joc de construccions. <laughs> Home, no li manca raó. Excepte, El problema moment... és que és com un bucle, no acaba mai. No acaba mai la paret. Alfons, dones-te una explicació allò tècnica i especialitzada de la importància dels jocs en el desenvolupament del 2.0? <ríe> I, i què més? No, me de explicar, no me decía, jo que ens piques que nos totes ens illustraien els petits sí, sí. les coses, que és una forma d'enganxar la gent perquè siguin fidels i perquè, menys no sé i... bueno, jo, jo crec que a, a teoria, però... vaja. Sí. Tornem... Nosaltres pues parlàvem dels Tamagochis. -tor Tornàvem una cosa, si ens recordem finals dels 80 i els 90, mm -hmm. la gent anava molt en els bars a jugar, perquè les màquines de jocs eren màquines que eren molt grans, molt costoses, els jocs eren molt costosos amb l'arribada d'internet, poc a poc aquests jocs han anat passant online. Hem mm? vist també arribar a les cònsoles. També hem vist les cònsoles passar online, mm. perquè totes es connecten a la xarxa i poden descargar i actualitzar-se. I avui en dia... Tothom... Ara em sonava política, això. Res, res. Mm, políticament correcte. Sí, sí. Ah. I, I, clar, aquests jocs online eh, van fer un pas següent amb el quan vans poguer jugar contra tot el món. Mm. I uh, això posa pues, enganxat molta gent, no? Mm. Hi han addictes que diuen que juguen durant 24 i 48 hores i a vegades a gafat patatús. Tenidor. Sí. Sí. Oh, Aòs que és veritat això passa, eh? mm. Això passa, això passa. Aleshores pues clar, aquests jocs online tenen això, no? Que que són mol·l·adictius. Se't faiem al bé la collita si et passaves de temps a recollida ens diuen. No sé, no he jugat mai al no, Fortnite. No. veus que sí, això, que passava alguna cosa si no recollies la collita a temps. Molt bé, gràcies i bueno, doncs aquests jocs avui en dia també els retrobem a les xarxes socials quan mm. va aparèixer Facebook un dels seus primers atractius per molta gent va ser poder jugar online i molta gent es va fer de Facebook per poder jugar a, a... Farville bueno, aquest, i després hi havia de, de viatges o Geocity o... després hi ha hagut eh, jocs sobre les paraules oh, ah, és que hem de parlar de la Palabrados ah, sí bueno, aquest és per mòbil, ja Clar. però per Facebook també hi havia alguns altres que jugaves contra la màquina pues, per trobar paraules i fer puntuacions i abans veies els teus amics que feien més puntuacions que tu i que, que podies fer més o menys i després n'hi vin d'aquests d'arcade de, de matar marxanitos i de, de convertir joies i pedres allò de fer 3 en ratlla 4, 5 i el Bluemax, ens diuen, també. Sí, de llocs d'aquests que, que comentava l'Alfons, eh, mm. podríem dir... El, ara mateix està molt de moda el Candy Crush, que és d'aquesta mena que dius tu, de fet. Eh, sí, el Vigilwell, que és un clàssic. Tenim els, de, els antics de, de, de Facebook, estava el Sim City, els el Sims, els el famosos Sims, Clar, la potser, versió social... Potser valdria la pena fer una distinció, una triple distinció, és a dir els que són jocs per ordinador que seria un món a part no? I, mm -hmm. que som... que podes, que amb els quals pots jugar o no en línia jo crec que és el mateix però bueno. home, sí, vols dir no, home, el desenvolupament tècnic és diferent també, eh no? costa 50 euros, un joc bueno. home, és una petita gran diferència els jocs que puguis jugar al mòbil que et poden costar 79 cèntims depèn, I, euros, i... però vaja que són molt més barats Sí, però també són més més limitats no? mm. sí, Depèn, bueno, depèn de, de, del, del tipus de, de joc i com estigui estructurat eh, Sí, però d'una banda estaríem, podríem parlar dels jocs eh, eh, més clàssics perquè es van dirigir en principi per, per, per fer-los servir al Facebook que la gràcia era que podíem compartir i jugar entre els nostres amics de, de Facebook mm. i llavors hi havia aquesta mena de competitivitat a veure com deies tu de a veure qui, qui guanyava més, qui, qui plantava més tomàquets o, o tenia més collites, no? Mm. Llavors estarien tots aquests, la, la part... Molts d'aquests llocs ja assistien per consola, però van passar d'una manera més limitada i se suposa que el que s'anomena tècnicament free-to-play Eh, per, o sigui, són gratuïts per, per jugar tot i que tenen certes limita, limitacions, limitacions i d'això després en parlarem que han passat amb aquests llocs eh, perquè diguem estan desapareixent i després estan els dels mòbils dels mòbils també n'hi ha doncs, a, aquesta possibilitat de poder o jugar per a la nostra banda mm -hmm. publicant a les xarxes socials el nostre nivell de, de, de punts o del que sigui o també la possibilitat com el tema de Palabrados, doncs que agafis contactes que tu coneixes i poder doncs, jugar contra ells. No? Palabrados o Angry Words, si no recordo sí. malament, o la versió, la versió anglesa. Eh, un, una, una xarxa no, més que xarxa social, una aplicació que s'està movent moltíssim en aquest sentit, és Line. Line, a part dels famosos stickers... Uh -huh. Tenen eh, un munt de jocs paral·lels en els que tu pots jugar contra els teus contactes. Imagina't que els contactes de WhatsApp tu pots, eh, pots jugar contra ells. Llavors, uh -huh. Es crea també doncs, molta competitivitat, es creen grups en què hi ha molta broma sobre el tema de t'he guanyat, no t'he guanyat, li pots regalar eh, vides, per dir-ho d'alguna manera, a aquests contactes. I l'any ha vist per aquí que hi ha negoci. Perquè està venent, està venent. molt A més a més, moltes vegades, a canvi d'aquest lloc, mm -hmm. a, a aquest joc et regalen stickers gratuïts. Llavors, clar, per no haver-te de, de gastar diners en comprar stickers, et baixes al lloc i llavors tens... Sí, sí, aquí és un negoci impressionant. Mm. L'Alfons està fent cares, però te'n faries creus del munt de gent que s'apunta eh, a aquestes a coses. A veure, pilar cares, no? Perquè, si us recordeu, no ho... <laughs> Hi han hagut moltes coses que, que s'han fet molts diners en comprant eh, diners virtuals, post de jocs, del Second Life, per exemple, ho sí. fent feines en el Second Life. I hi havia gent que es dedicava només a fer feines en el Second Life i a cobrar I a poder-ho convertir en diners fins que van devaluar. Ah, això és una cosa també hi ha ja dins de la llista que, que, que ens estàvem deixant aquí uns jocs que són molt importants, que són els jocs de diners de diners falsos o de diners veritables tipus pòquers robetes, sí. casinos online uh, jackpots que, té que gent... tenen molta gent i molta gent addictiva és a dir, que, que estan jugant i juguen molt Um, a part d'això, tenim les, les aplicacions de el que dèiem. Ara mateix que estiguin s'apunten pel Twitter, jocs que estan de moda. de moda. Uh, seria, per exemple, l'Angry Birds, que és sí. un clàssic. Aquest és un clàssic ja. Aquest ara mateix és ja com és el clàssic. És com el Tetris, ja. Sí. Eh? Ja ha passat la barrera. El Candy Crush, que deiava, i sí, el Triviados, per exemple. Triviados. El Triviados també ha estat la gran... Clar, estem parlant de revolucions de les últimes setmanes perquè no tot és com molt ràpid I, sí, igual sí. que es posen moltíssim de moda passen de moda també amb la mateixa rapidesa i facilitat sí. i a més a més d'Angryverse ha esdevingut un un negoci entre merchandising eh, diferents tipus de de jocs, hi ha només online, web, per iPad específic per iPad, per iphone o sigui, és, és ara mateix un negoci la veritat és abandonar en el i fins i tot et trobes el, el propi joc per, per jugar sobre taula. O sigui, que tu et muntes les peces i pots llençar l'ocellet. O sigui que... Bueno, Angry Birds ha sigut un fenomen en el món dels jocs, perquè eh, un joc que ha costat tan poc, bé eh, un any de desenvolupament d'una o dues persones, que val molt poc, mm. i que eh, ha arribat a facturar, a bueno, crear una empresa que és un empiri, que perquè parlaven de 600 milions de descargues de l'Angry Birds, és a dir, ni que seguia a un euro o dos. Són molts diners. Sí, i tant que sí. Proxio és una companyia d'aquestes de futur. Uh -huh. Home, també hi ha, doncs, en aquest cas, molta projecció per la gent que comença. Perquè, la com deiem el desenvolupament pot ser relativament econòmic, no? Sí, a més, aquí, doncs, gràficament, no gran cosa. I, i Interès del joc són pollastres que maten... Uh, ocellets que maten a, a, a porquets és a dir que <ríe> poca cosa ja? no? Sí, el trasfons conceptual és brutal <ríe> eh, no? com, com en un moment donat també hi els pingüinos que tiraves i que, podies, que jugaves a tirar el pingüino a veure si l'enviava sí. més lluny i que el feia rebotar més vegades Aquest al ah, principi que... de Twitter, de una idea i estava mola te'n recordes? I aquest no, mm. no calia anar a Twitter, aquest el podies tindre amb, a, a nivell de del PC, anaves amb un navegador i jugava. Sí, sí, però no sé si te'n recordes, almenys jo sé que ho vaig veure que tothom publicava al seu compte de Twitter a quina distància havia arribat i havia una competició impressionant. Recordo que era molt divertit, va durar una setmana, dues, el típic de Twitter, que dura una moda dura res, però va ser molt divertit. Ja, tal com ens diu el Marc, la durada de vida mitjana d'un joc és de tres mesos. Tres mesos. uh Clar, és que estem social. parlant d'una rapidesa... Bueno, estàvem parlant que tres mesos quasi gairebé un any, no?, a, a les xarxes. És a dir que... sí, però tot i així un any és molt ràpid, també. Bueno, jo crec que la societat que estem avui no, perquè els cotxes duren un any fins que no et treuen el nou model, els ordenadors duren tres mesos, eh, els mòbils duren un any i en proutes de feines, eh, quan n'hi ha ja que estan sospesant algun iPhone, no sé què, 5, 6 o 25, no? En, ens diuen, ostres, diu, hauré de llançar el perxís. <ríe> clar, és que no estàs a la paix, aquí. Els Home... de l'1.0 duren més, eh? Mira, el cas del parxís seria emblemàtic, i el Monopoli, són coses que no passen de moda. I el juego de la Oca. I el juego, clar, és que el... va amb el parxís, per l'altra banda. No més. Està molt fineta avui, l'Alfonso. Ai, ai doncs el que dèiem, que hi ha molts, molts jocs i que a més a més és com una moda, doncs, qui més qui menys té algun joc fica't dins l'ordinador, dins del sí. mòbil o dins de la tauleta i a més a més qui més els fan servir són els nens afortunadament també hi ha jocs educatius, eh? ah, sí, vam parlar fa uns mesos sobre això precisament sí amb el no. Jerome, que va venir i va parlar justament d'això de jocs educatius, que van estar molt bé. Ja farem un recordatori, si voleu. Mm. Bé, jo, jo al final penso que les consoles se les compren els pares que els regalen els nens, però els pares les compren pels seus jocs, no? Sí. No, no, no s'anemàguen, eh? Jo us volia parlar de dues coses, que no sigui dit. Ui, ui. ui. Ara que parlàvem d'aplicacions per nens, hi ha una editorial que es diu Estrella Polar, que entrarà al mercat de les aplicacions i té diversos d'aquests llibres que són aptes per tauleta un és dedicar els números l'altre és per, per l'anglès i són això, doncs, llibres interactius i, i que es poden doncs, descarregar des de l'App Store des del Google Play o el que sigui i te'ls pots comprar i són jocs per nens per aprendre l'anglès o per aprendre a parlar 10 quilos. De fet, aquestes són interessants perquè estan adreçades a nens molt petits, perquè normalment quan ja estem parlant de jocs des de tauletes estem parlant de nens de 6, 7, 8 anys. Sí. Aquests són per nens més petits. Clar, perquè Ai, pensem fenomenal. que estem parlant de nens que amb dos anys ja fan servir perfectament una tablet. Oh, I no, no i cap problema. abans i abans fins i tot però si sí, sí, ja de manera ja activa i buscar les, les seves aplicacions sí més de les que ens aporta en Joan Mar tenen vides curtes però intenses al cap de 90 dies han perdut el 60% dels jugadors i és que ens cansem de seguida bueno, però si sí, aquest 60% ja ha pagat Clar, però, sí. la rentabilitat és alta per la gent que ens escolta eh, i dius no, no, jo tinc un munt de jocs però jo no pago res per aquests jocs Pues, els jocs tenen propietat intel·lectual com la música, com els vídeos com els llibres, com moltes coses uh, uh, i, i, i aleshores pues, això depèn no... avui eh, l'Anaimi té la risa fluixa i s'està aguantant des de fa una bona estona no, no, no, no, no, no. no, no, no. no mira, es, és un... allò del doctor, doctor, què passa en whatsapp <laughs> Una altra cosa, vull llegir al País. Una notícia que penso que ens pot interessar perquè més encabeix molt ben en la secció. Amb tecnologia. Ara, quan els nens et diguin mama, jo vaig estudiar, o papa, vaig estudiar, però és que no em van anar bé l'examen, et diran, ah, ah, no et vas mirar el llibre pel forro. Aquella sospita que tenien els pares o els mestres ara la podran comprovar tecnològicament perquè diversos professors de l'Escola de Negocis de Texas AIEM saben avui, doncs, això, coses que nosaltres sospitàvem de diverses generacions, quan algú havia estudiat i quan algú no havia estudiat, però han, fet, han desenvolupat una aplicació que saben quan els seus alumnes se salten pàgines, quan deixen de subratllar paràgrafs que són importants, quan no es molesten a prendre notes, o quan, simplement, doncs, ni tan sols s'han pres la molèstia d'obrir el llibre. És una mena com de gran germà, però versió... Online. Digital. Versió online, sí, digital, i pel... en aquest cas s'aplica doncs, a grans universitats, eh? Déu-n'hi-do, -déu, ara està tothom controlat Sí, sí, no, no pots dir no eh? M'he mirat el llibre No, no, no, no doncs uh -huh. aquest... I com ho controlen? Doncs, doncs és una, és una tecnologia, és un tipus d'aplicació que té amb llibres de text que ten, utilitzen aquesta tecnologia i sí, sí, i funcionen així uh -huh. sí, sí, Bueno, sí. bueno eh, Publicarem aquesta aquest, si teniu curiositat ho publicarem al Facebook i al Twitter Chaos al Smart es diu Uau, no wow. sé sí. Smart deu ser eh? un rato. Sí. Deus un rato, eh? Sí, sí, bueno, sí. Bueno. En fi, de totes maneres diuen que, a veure, una, que, que hi ha problemes potencials d'aquesta aplicació, eh? perquè els estudiants poden falsejar amb una certa facilitat les funcions de sobrellat i de la pressa de punts, és a dir, tu pots fer veure que estàs atent, però no estar-hi, cosa que hem fet tots en un moment o altre a la nostra vida... Sí. <ríe> que poses cara de concentrat però estàs pensant en, en la festa cosa. que tindrà aquesta nit exacte, i aleshores doncs pots, o sigui, pots enredar aquesta aplicació sense sí. que realment puguin valorar si tu oh, has estudiant realment o no bueno, el total la validació dels estudis ho tindràs a l'examen, no? Sí no, no sí, sí, no, esclar la en nota sí serà que... La, que, la que serà això està clar Bueno, uh, anava a explicar una cuixeta per acabar amb els temes de, dels llocs i és que justament d'aquests famosos jocs de Facebook que, que, que parlàvem abans eh, estan tancant la paradeta. Com que estan tancant la, estan tancant la, la paradeta? Llavors, doncs perquè, sabien... no, perquè no venen. Ja no, venen no, no venen, clar, venen. clar perquè l'Alfons no en juga. <ríe> I, bueno, doncs, res. Uh, hi, ha, hi ha dues companyies grans, que una és Cinga uh, i una altra és Electronic Arts, i Electronic Arts tancarà um, SimCity, The Sims, ah. i coses d'aquestes uh, aquest estiu. Bàsicament és el que comentava el Joan Marc. I... Um, Tothom més enganxem, però són llocs que són molt sim molt simples, que estan molt limitats, sí, perquè o has de pa una part per avançar has de pagar, eh, o has d'invitar un munt de gent amic teva per, uh, no, per perquè donin segons quines funcionalitats. Que això també és molt pesat, eh, sí. perquè tu vas al Facebook i t'es d'estar de rebre invitacions a jocs que no fas sí. ni tens intenció de fer servir la no, vida de la vida. Les revoco totes, la majoria. Clar. Jo almenys jo no. Varièn míniques. No, no, les revoco, les les bloquejo perquè no m'arribin i i bueno, i pas això, sí, a més a més ara afortunadament ja no hi arriba tant spam com abans, però sí que abans a principi tu saps que veies mit timeline que era no sé Pepito està jugant a no sé què, eh i ha aconseguit eh, X punts, no? Uh -huh. Ara afortunadament ja no hi arriba tant. El que passa que també per una altra banda aquestes aplicacions com per exemple dels de, Sims, tu trobasses eh, publicitat dins com de grans marques com podies Clar. ser Mercedes tanquin dònuts, coses per l'estil i uh -huh. aquesta gent ja doncs, també s'ha retirat una mica no?, del negoci i clar, total, que com si si no hi ha un feedback de, de qüestió d'ingressos, claro. doncs aquesta companyia el que fa és retirar-se, però clar, pretendre que un joc que és caríssim, comprant-lo i per tu és gratuït tan, tan, tan limitat que la gent sigui fidel durant molt temps, eh, és impossible bueno, uh -huh. total, que desapareixeran què hem de fer? Què? Què, Alfonso? Ell no juga. Ell no juga. Ell... Hem de jugar Ell no juga amb hem aquestes jugar. coses. Més coses que us volia comentar jo, perquè no hem parlat de l'aplicació endurrana de l'última setmana, que és aquesta aplicació que ha posat en marxa la cambra de comerç per mòbils per tal de conèixer el calendari fiscal. Allò deia, ah, és que se m'ha passat el termini de l'IAE. Haver mirat el calendari fiscal, no? El tens amb una aplicació. També, tot és fàcil, tu, tu sis anys has d'ajudar, tot és fàcil. Sí, sí, sí, no, no, però bueno, està molt bé que estigui per mòbils, estaria també molt bé i suposo que també està per, per ordenadors, per, perquè són les empreses que ho fan servir i ho fa servir més en el despatx que en mobilitat, no? Però, Home. bueno, jo em sembla molt bé, aquestes iniciatives són sempre bones. Tu saps el cas del calendari fiscal? No, o sí sigui que ha sortit una aplicació, però no, no, no me l'ha no baixat i a més, a més no, reconec que no ho necessito, eh? Pel moment. moment. De moment. De moment. No sap mai aquesta i, bueno, veuràs aquest impost, no pagaré. Sí, no, però el que passa és que em fa... Veritat, el, el que passa és que, sí que este bien que estan sortint eh, moltes aplicacions noves aquí de, de sobte, no?, aquí Andorra, mm -hmm. moltes aplicacions. Ja fa temps va sortir alguna de l'autatrall, per exemple, aquí van sí. ser dels pioners, i ara doncs estan sortint, i em consta que, que es faran noves. Bueno, estan les que van comentar Andorra de Turisme que estan, que estan no? mm -hmm. preparant, la STA va treure i Andorra tenen una altra més, per cert, que està ja off the record, però que es pot aconseguir al, a la l'Apple Store, que és la de televisió en directe que en estan baix i truques, et diuen que encara no et poden donar la clau d'accés per és, això aquí a Sí, Som Telecom eh, per veure, és una aplica però que serà el mateix servei que dona Canal Plus a Espanya, que pots veure la televisió a una tauleta o un servei Això és 4G, ja. No, hauríem, no, és, no. Jo, és televisió per no, mòbil. És televisió és per mòbil, però ara mateix no està, està pujada a la Store, però encara no la pots fer servir. Te demana un usuari un password que has de demanar al 115, però que si truques al que al 115 encara no està. No, no, està, està, operativa. Vi, no, no està operativa. Aquí. A Piazeta, que està al cas de tot, està... Vaja'm. Sí, sí, on fire, que diuen. És el que entrenem els prototipos de segona mà. On fire, on Sí, fire. Sí, sí, sí, està al cas, al cas de tot, tu. I, i, no, I està molt bé doncs, que, que vagin sortint aplicacions eh, d'aquí, no, del país, específiques per nosaltres, amb, sense tenir informació de, de tercers, no? Que no sigui el típic de copy-paste, o sigui, copiar d'un altre, Clar. adaptat al país. Home, també estaria bé que sortís algun joc, de, del, país, no? dos del país o en català perquè el palabrador és en castellà encara que ja sàpigui em sembla que no, en català, català si sí, sí, van sortir sí, sí, un, sí. un munt sí. d'idiomes després si, sí, si, sí, si, sí, estem uh -huh. en català, eh, segur sí, sí. Sí, sí. hem, hem jugat hem jugat en català o sigui que sí, sí, està, està. <laughs> mira, cadascú té els seus sí. de veritat no jugues a cap joc de res ni als solitaris, no heu pedido les cartes o solitari a vegades, però no... No, no s'ha aficionat no, als jocs. No, no, no, no en aquests jocs. No. La Pilar? Um, sí, jo sóc més de putlers, per això, eh? De putlers? Putlers. Per internet? No, bueno, d'aplicacions al mòbil. Sí? Com el... Hi ha un que es diu Mulet, que és un... Però per grans o per petits? Són mm. per grans. I fas putlers? Sí, Amb per... Sí, però... Ara t'ho mostraré. És que no són els típics putlers. És allò que t'has de trencar la closca... Ah, ara... trenca... ah. Sí, trencar closques, però d'aquests de, de... Realment has de trencar la closca per arribar a la solució. Ah, no, no. Ah, t t ara Ah, com el tangram i coses d'aquestes? Sí. Ah, no, no. sí. Està sí. descarregant el joc, ara m'ensenya. Sí. Hi ha com diferents pestanyetes, que, sí. que corresponen a diferents nivells, tipus de jocs. Sí, i has de moure això. Ah, fins arribar... Són com, vole... sí, com si fos una mena de... Com un tangram, vaja. Sí. No, com sí, sí. un trencar closques que has Sí, jo sóc més d'aquestes coses. Eh, perdo la paciència amb els farm vils i coses d'aquestes, em poso molt nerviosa. Sí. Bueno, sí. i la palabrada, tu ets molt de palabrada. No, vaig jugar en el, seu, en el seu moment quan estava de moda, però després era... Ja està. <laughs> ja està. És, és la, la viralitat de, de Twitter, no? Comencen els influencers a jugar i a partir d'aquí tothom vol participar... Ella és la influencer. No, jo no d'influencer sí, no tinc res, ja t'ho dic. Una eh... mica, una mica. <ríe> Alguna cosa influencer. I llavors està de moda això, que dues setmanes, tres setmanes, potser un mes, i a partir d'aquí comença a baixar, a baixar, a baixar, i bueno, i queden els, els reductes. Mira, mira el Farmville, que semblava que no havíem d'aixecar el cap i tots teníem un hort virtual, i ara uh -huh. no ens en recordàvem què passava quan anaves a collir la collita. Sí. Bueno, els que teniu hort, clar. Clar, que jugàvem al Farmville. Si Framil, també. Tot, i, bueno, menys tu, tothom ha caigut alguna vegada en algun d'aquests jocs després dius, no tornaré a caure mai més fins al pròxim, però no que n'estàs bastant de coses d'aquestes jo no dic que no hagi caigut, eh? no me'n recordo però vaja que no, de manera habitual no, no. la veritat és que no. no sí que he jugat moltes vegades també a aquests um, jocs que us comentava de Line mm -hmm. jo em vaig quedant el Pac-Man Pac ostres, el Pac-Man el Pac-Man és molt enrere del Pac-Man, eh Pac-Man és el com i cocos, eh, per aquells que no ho relacionin. És el que veig just després d'aquell joc de passar la piloteta a banda, a banda de la xarxa. Pong. Cre el poing. Poing. Sí, es deia poing. <laughs> jo era molt petita. Ai. En fi, deixem-ho estar. Ja dic, jo, soc... jo era de Tetris. De Tetris. Me l'hauré de tot l'instal·lada, well, eh? Bé, els Tetris també, perquè hi va haver una època Tetris, però perquè el Tetris també té més anys que una peu, eh? Sí, té uns quants, sí. Què passaran amb els jocs? Aniran, aniran sent això? mm un pur, una pura moda ràpida de, o això, de, això dependrà de la gent l'Angryverse és una moda que dura perquè van traient capítols i la gent sí. va jugant sí, no, i el T3 igual, hi ha, hi ha sí. jocs que estan perdurant sí mm, el T3 va, jo tenia 20 anys com a mínim o més perquè jugava ja en MC2 no? sembla? 25 25 anys ho tenia o el Windows, Windows, a... tenien a... una màquina a la plaça del poble els anys 80 a màquines, ja sí. és, a dir que... és veritat, en raó o sea, surten a Tron, em sembla la pel·lícula de Tron bueno, no? la pel·lícula de Tron no ho sé però de sí, i que sí. de els que són una mica més grans ens en recordem del Casablanca i del, no? del... Mm, Casablanca. Sí, és igual <laughs> si que sóc més gran que tots ells deixem estar arribem pràcticament al final del nostre temps però jo no voldria acabar sense sí, sí. fer una menció a una cosa de la qual en parlarem ampliament demà però ja us vull fer l'avançada, dels jocs que són o que comencen 1.0, acaben sent 2.0 i acaben després tornant a l'1.0. M'explico. Saben l'Scrabble, el, el joc sí, aquell que forma paraules, que després sí. ha donat a la Palabra 2? Doncs, molt bé, doncs tornem enrere, perquè a partir del mes de setembre, el Centre de la Cultura Catalana, amb col·laboració de la Biblioteca d'Encamp, començaran a muntar campionats... Que sí i demà parlarem amb l'Arnau Colobines que ens explicaran pèls i senyals com funcionaran, com aniran aquestes partides que de fet ja començaran a fer-se el primer dijous de cada mes ja a partir del proper mes perquè em penso que han de començar allò de començar uh -huh. a establir les normes no, aquesta és trampa, no, que això val 3 punts ja sí, això ha de, clar, ha de quedar clar doncs de tot això en parlarem demà al programa molt bé. Eh? Molt bé, si voleu doncs... estar al cas doncs demà us ho explicarem amb pèls i senyals que vindrà l'Arnau Colomina si estarem a la white, estarà molt interessant eh? els jocs 2.0, 2.1, 1.0 en fi, els tenim tots <ríe> Pilar Cetalfons, Miralles, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres bona tarda. Bona tarda. i nosaltres arribem ja al final del nostre temps emplaçant-vos com sempre demà que ens feu companyia i ens, ens acompanyeu en aquest nou viatge del Ningú és perfecte, demà a partir de dos quarts o dues del migdia us esperem, fins demà, bona tarda